the playlist was the gazer is back again kwenye show the playlist me ni the mvp half main half amazing and we you bless i'm glad to be here kizazi good to see you by very, the way very very very nice amazing nice. sawa so, <laughs> <laughs> <laughs> eh. Pigazo na mashati zinazingatiwa. <laughs> <laughs> <Muhim> sana. <Nice. laughs> yeah. Kwanza tuanze ma story ngoma katika mm -hmm. msiba wa Ruge Mutahaba. Ndio. Jasiri muongoza njia. Yes. Kuna watu walikuwa na kuona ukitembea na magongo and stuff like that <laughs> na wakao hawaelewi inatokana na nini. Hapendi. Yeah. Eh. Uh, ile ni bahati mbaya baada ya kusikia taarifa za msiba zile. Mm. Mazingira ambayo nilikuwa nini nini sasa kikopo fulani Kwa mm hiyo -hmm. mm. kama ndike. Piga take hivi na nisonjua bad news mepata kwa kufiga take hivi mnguka paka yako nyenye kwenye, kwenye ardhi. Mm. Kwao nikachubua chini ya ya, ya kidole gumba pale. Mm. Bile ngozi ika funuka flani. Ya hey, nimeumia kwenye ile. Yeah. Kwao nikapata jeraha juu ya jeraha. Hatari mm. sana. Yeah. So lienda hospitali nini kilitokea? Yes, okay? Now I'm good. Oh, yeah. ilichukua kama siku ngapi? Ah mbili tatu flani. Nikakauka. Mm. Ah sana. Yeah. Ko hicho ndicho ambacho kilitokea. That's what happened. Yeah. Oh yeah. yeah. Oktoba 30 ulipost picha ya Gaddafi <laughs> na <laughs> <laughs> ukaandika washikaji zangu hata hmm. uwe na wema vipi hmm. uwezi kuokota diamond ukaweka hashtag diamond okay, okay. Again ukaweka hashtag ya chat. Hmm. Kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukapost ile picha ya Gaddafi na ikaja caption kama hiyo. Sasa pia katika ile picha hmm. kuna maraisi wa Afrika wanaonekana pale kuna Mwalimu Nyerere kuna Mandela na wengine kibao. Yeah. Ukaweka hashtag ya shati ilikuwa inamaanisha lile ambalo wamelivaa yes. Nini ambacho kilitokea mpaka ukaja na caption kama hii na picha kama hii? Uh, kwanza na fry na shukuru sababu una follow page ile pale na kungamua vitu kama zile mm. ile hata wewe na wema vipi uwezuko kotota almasi ile mm. ni baada ya kuona ile picha ya gadafi mm -hmm. akiwaamevaa shati ya mraisi wa Afrika mm. enzizo alikuwa ana fight kwa ajili ya kutengeneza umoja wa nchi za Afrika na vitu kama vile kama bado iko United States of America yalikuwa kufanya United State of Africa hiyo alikuwa katika bado zile harakati ya, ya kufanya kitu kama hicho kiwezekane lakini akaja kuonekana Gaddafi ni mtu wa ajabu matendo anaoyafanya na paka jinsi ambavyo memuondoa madarakani wakachukua uhai wake hawakufanya vile ambavyo Jamal alikuwa anastahili kwa kile ambacho alikuwa anataka kwa ajili ya Waafrika so ndo maneikasema hata uwe na wema ue vipi uweze kuokota almasi. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni mtu wema sana lakini watu hawakuona kile ambacho wamekifanya. Nando kama wewe labda ambapo kuna vitu umefanya kwa baadhi ya wana washikaji nini labda mwaweka kwenye romani kwenye game mm -hmm. alafu huwezi kuokota almasi. <laughs> <laughs> <laughs> Mm. Yaani ambacho nimekifanya ni, ni sehemu ya kazi. Mm. Yaani hata kama we uko hapa kuna mwana umemona yuko chimbo na uwezo umemweka kwenye map na akatoboza ni sehemu yako ya kazi. Yaani oh, yeah. recognition ni yeye aamue lakini kwa we umefanya kazi yako asilimia You your part. Yes. I like that. Hapo katika kuplay your part malala mengi sana yanakuja kwako kwenye kazi yako katika ofisi ambao unaifanyia kazi. Deo. Ni kama unawabeba sana wasanii wa Arusha. Mm -hmm. 8town inaonekana unaweba beba beba beba sana. Na hizi shtuma zinakuja pia sana kwako sababu again, wewe kuona push zaidi muziki wa hip hop, hip -hop culture and yeah. stuff like that. Yeah. Na haijanza leo kwa labda ambao hawajui mchomvu. Umeanza nayo way back toka kina langa, kina jizima bovu hapo high na wasanii wengine kibao. Yes. Ukandaa mpaka ile remix ya mchizi wangu. Yeah. Una kutoka kufanya wa Polo remix juu kama itatokea, yes. I don't know. Yes. Kwa nini na unaweba sana wasanii wa 8town? Uh, first of all Ah uh, mimi napenda hip hop mm -hmm. na game yangu nasema ni, kingia, ni kuwa presenter nitapush game ya hip hop sana. Kwa hiyo speaking of Gizz Mabov na Langa wala hata hawatoki Arusha, Gizz anatoka uh, mafinga au vipi. Mm -hmm. Na uh, Lyrical Natural Gift of Africa Langa ni hapa hapa Dar es Salaam. Lakini kina Lodize na, na nako soldiers na Jo Mackini na River Camp wakati nimeanza kazi Klaus ao ndo washikaji ambao niliowaeka kwenye app nikapush mm -hmm. ndo wakatoboza wakawa paka ambao anaonekana paka leo lakini kitu ingine ile jingo yangu inasema wape mashavu wana kwa hiyo wana anajua pale ndo pa kupatia mashavu watu mm -hmm. ambao wanafanya games ya hip hop kwa hiyo sababu nimejidedicate pale mm -hmm. kwa hiyo na concentrate na hizo ngoma ndo maana inaonekana kama napendelea lakini si kweli kama napendelea ile ambao wanafanya game ya hip hop ndo naishi nao zaidi kwa sababu kuna ngoma ya roma rhymes of magic Attraction mm. Uh, mechi za oganini anasema wao nimewaacha bamaga bamaga inaonekana ni kama hood ambayo kina joe alikuwa anakaa instuff like that anasema hip hop ina wigo mpana usiseme tu arachuga mm. Galam Tony was Mahud mchombu skezi swaga. Yeah. Ni kama anakupa ujumbe kiaina kwamba hip hop tu arachuga yeah. na ndio ambao hivyo inaaminika. Na ni kweli na watu ambao wamempush Roma kwenye map ni mimi hapa. <coughs> Roma ile weka kidole moja juu nini? <coughs> I'm the one who saw Roma tanga kaja mjengezio tuko kitega uchumi pale bwa mdogo tu. Mm -hmm. Hakuinipa story alikuwa mwalimu lakini ukimuona tu kama mm. yeah, sehemu ambayo ametokea lakini hii ndio huyu hapa ambaye tunamsikia leo. Na Aroma kutumia jina langu, mm. yani ni kujaribu tuku fanya watu wa hip hop yani wajue so hata le mchomvu ape salamu kubukubaa nini mm -hmm. sababu niko karibu na game ya hip hop ndo majina yango yanahusishwa sana oh yeah mm -hmm. lakini kuna namna ambavyo somehow somewhere unawabeba wasanii wa A town kwa kweli kwa sababu ku... hata baa yako pia ya Instagram na hood ambayo umekuja umeiva yes. ni Arusha by nature uh, it's hip hop mm -hmm. so you represent where are you from oh, yeah. so yani hip hop ni kuwakilisha mm -hmm. kile, kile ambacho unakifanya where are you from na vitu kama vile so Hizi ni baadhi ya labels ambazo unazifanya kwa hiyo pia nikiutumia nafasi hii kuipromote high this is my stuff you need to wear this no, no. na kimfua mvua pia kwa unoepata sababu ya kufaswa yangu so again unatumia nafasi yako ya kuwa kwenye media ku promote eight town Yaani ku where I mind from. Mm. Yeah. Unajua ku is one, mm. kuonekana kupendelea that is two. Ah, not, not like nothing uh -huh. at all kabisa. Oh, yeah. yani, nafanya kile ambacho naona ni sawa ambacho kina paswa kufanya. Na watu ambao deal now, mm -hmm. ni kutoka sehemu tofauti tofauti. Okay. ni vile brandi zimekuwa ziko sana. Ah. Mm. Sawa. Kwenye ngoma ya Priceless ya Nicki Mbishi na Wakazi. Mm. Dakika ya kwanza sekunde ya sita Jamaa anasema mm naliyamshadude. Hamnipi fiesta mnamuangusha ruge. Kwa nini wapati mashavu ya show za fiesta and stuff like that again ndo inakuja pale pale kwenye kupendelea, kupendelea. Na ukisikiliza vizuri naliamshadude akili za watu wengine zinajichanganya na za kwangu pia zinaanza kuonekana tena kama weusi wanapata fever sana. Afande Sele kuandika pia katika Instagram again anaonekana kwa fever sana hii mnaliyamshaduda mm, ni kama ngoma tena ya weusi mm. yani huu ni usanii flani unatumika katika kuweza ku address issues kama hizo hii effect imekuwa mbaya kiasi kwa sababu hata kwenye shows za show yetu yani mm. weusi waka kama Wasisikike tena na washikaji wasisiki kesiki sana na kana kama mnawabeba lakini ambao kinawabeba washikaji ni ngoma zao tukua nzuri zina content mm -hmm. zina make sense kwenye ya watu ambao wanaskiliza Shida ni pale ambapo wana represent ile na wao wametoka sehemu wale wametoka kwa hiyo inaonekana kiukweli kweli umewabeba wewe sijaikusikia umetoka sehemu gani lakini labda watu wakijua where are you from Tabora mboka manye ma the house yuko Tabora bana pale nini <laughs> pia Tabora ikae kwenye map, unajua mm -hmm. jukumu lako watu wanafanya sawa sana wapo wasanii wengi background ya Tabora na wanafanya sawa sana mm -hmm. yeah, sasa hii kupendelea mwingarishi amtay kuingarisha yani kuiweka ikae pale unajua mm. hata msanii mmoja kusema Tabora house asisi is house aroche is in the house yani ile mekka yantu mekaka kupendana pendana wenye kutokana na na game ya hip hop tuseme oh yeah Sawa katika hizi lines hapa kama ulivyosema pia wasanii wengi wa hip hop rap yeah. wanakupitia wanakuchana jina lako linakuwa linahusika na, mm. na inaonekana kama kuna baadhi ya vitu viko sawa kuna kama kuna vi flani vya chini chini hivi sijajua vi beef ni viwapi vinatokea wapi na kwa nini lakini <laughs> speaking of Niki, mbishi <laughs> mashindano ya freestyle yalifanyika wapi wapi kule temeke temeke saa moja there huko ndipo ambapo tulimuona Niki, mbishi asasa feti akamngangania bana yule kaka nini msijali moka zake na sodole yake nini nafasi, mm -hmm. na akaonyesha uwezo kweli na tukampokea vizuri kabisa mm -hmm. sio nafikiri ambacho ni jina lake eh, ule ubishi ya, ni mbishi, mbishi, nini nini mm -hmm. mtu conversation mnaanza mkapigana so, okay, it's all good oh, yeah. do what you think is right lakini kama ni kurap mm -hmm. ana rap sana uwezo anao sana lake la pili Kwani inabidi abadiliche si jina lake la pili. jina, abadilisha attitude zote yani. Unajua ukishajeeta hivyo na kuwa hivyo yani. So hmm. unajua ukishakuwa do Dubai you can't be good yani be well. Na wewe mtu ambaye pia unamjibu pia dudubaya? Dubai. guts na nini? Sio guts, it's mm -hmm. reality of life. It's yani sinemaisha ukweli tunaishi. Kwa mm hiyo -hmm. mtu unamwambia tu that's not right natakiwa iwe hivyo. So na do Dubai na abadilisha jina lake. Labda inaweza kumsaidia. Na mwingine yote ambaye anahisi mimi mwenyewe najua kwa nini Watu wakuja sana kwa ajili ya wape msaada sababu ya wape mashavu bwana. Mm. Oh, inakubeba ile. Yaani yeah. sio yananibeba yani lazima <laughs> iwe kama ndo kama seni yani daraja fulani bwana mchumvu bwana atupe tafu bwana atupe unajua. Watu mm. born to shine is always shining like shining you know what i'm saying? Mm -hmm. So you na lack of tendernessa. Ukibaki lil omi so you stay lil. Oh yeah. You need to grow like yo now's no more Lily, now I'm all me something. You grow. You're talking to the MVP right here by oh, the way. Oh the MVP. Yes. <laughs> King of interviews. Okay. You already There know you her. Go. There you go. Yeah. Speaking of kwa monarakati wa hip hop, ku muziki wa hip hop. Unadhani kibongo bongo muziki wa hip hop unakuwa mawapi au wasanii wa hip hop wanakuwa mawapi kwa sababuhatuoni mafanikio makubwa kwa wengi kama ambavyo kwenye muziki wa Bongo flavor, wasanii wana mafanikio makubwa. Unadhani hip hop ina kwa mawate. Mafanikio na tegemea jinsi ambavyo mafanikio kwako ni kitu gani? Unajua, lakini mimi naona wasanii wako na wana mafanikio na kile ambacho wamekifanya na maisha yanaendelea. Yaani unajua kusema hip hop ni ile ni ile mbali na kupeana burudani mm -hmm. au mipit, tunatena pia ujumbe, pia tunakumbushana life kidogo watu wawe positive. Yaani nyimbo fulani ambazo unaweza kufanya hata we na mzazi wako mkapata conversation. Sio nyimbo unapiga na mzazi wako watafuta njia ya kupita unaona da sasa hii. <laughs> Unajua hapa yani mshwa kabisa na ya yake Lakini ndio hivyo. Lakini so, pekee ndio hao hao mafanikio yao yanaonekana kwa Mafanikio yapo, yapo, yapo wengi sana. Labda sijuwe wajaribu kumsema nani ambao waone mafanikio yake lakini mi naona mafanikio ambao ameyapata kwanza ni jina tutakowe lipate ukishapata jina unamtengenezea mazingira jina lako likutengeneze kile ambacho unakitaka ni yeye ni nyumba ni gari ni wife it depend nini kwenye maisha ako. kwa hiyo jina unalitumia okay sawa so, wakazi alishaoi kusema kwamba Albmu yake kama kungokuwa kuna uh, mini kuna tuzo bongo albamu yake ya Kisimani ndani ingekamata uh, i mean tuzo bora muaka, ya mwaka ya albamu bora ya mwaka a uh, machi 22 ulio yeah. announce na ujo wa albamu yako nyang'oma 13 serious na collab za kutosha yeah. na Adija kwa mondani Mimi kwa yes. mondani unadhani nguvu ya ku push hiyo album na kufika somewhere Itakuwepo kwa sababu kwa upande wa ngoma yasu unaziona Adam anatoa ngoma anatoa kazi nyingi sana lakini hakuna ile support end. yeah azitembee yani ngoma kama zime zimesitaki fulani so hiyo nguvu itakuwepo kwenye album na itaweza kufika somewhere Just... na ndio maana manager Eh, sababu tunapenda sababu i love music au vipi mbali na kufanya kazi ya muziki pia sasa hizi ngoma ambazo nazifanya siwezi kuwa nazo tu ndani kwa hiyo kuzitonta zitoa platform kwenye uh, digitalize kudownload, download nini nini nini hizo Kopi za cd pia zitakuwepo kwa hiyo ambao atapenda atachukua ambao atapenda zitabaki store na nyimbo hazita kufa, unajua zitabaki milele kwa hiyo itwa good ni kitu ambacho napenda na nakitoa oh hapo yeah. yeah. hapo katika hiyo post yako ya kusema kwamba the album inakuja na hao wasanii ambao utakupepo huko yes. chini ukasema kama unaitaji manager mm -hmm. kwani unaitaji manager wakati mtu ambaye sasa hivi unafanya kazi B doesn't mm -hmm. ana born to shine ANR company umuamini ndio maana unatafuta manager wanje Uh, Una chance yani, oh, yeah. sana lakini album kwa no, <laughs> okay, i'm like yo we okay. can do this oh, yeah. mm. Umezo so. umezungumza hapa kuseana ya ngoma zako aziende. Ni kwamba sometimes una hisi ngoma zako aziende kwa sababu ya sehemu uliopo labda unabaniwa ndoma na ngoma zinakuwa na sofa mahusiano yako na wadau wengine wa muziki especially media yako vipi na utaratibu pia wa kuachia ngoma zako uko vipi? Uh, ushikaji na watu wa media zingine ziko fresh tu kwa hapa na na wewe na Milomi <laughs> na tuko tu sawa au vipi yeah. na utaratibu wa kutoa ngoma nitakuwa nazitoa kama hivi sasa hivi naenda kwenye media zingine zingine mm -hmm. nizitoe huko ili kutoa zile malalamiko kwamba jamaa nabaniwa na vitu mm -hmm. kama vile labda ngoma zisikiki sababu ni mbaya siwezi kulazimisha ngoma imekuwa kali unaonosea you know I'm mm -hmm. lakini pia kitu kingine ni kwamba Yaani tufanye kile ambacho unajisikia kukifanya fanya sababu this is the right time. Oh, yeah. Amna Maisha aya mara ya pili mm. kwa hiyo ndo save tunaishi fresha moyo wako tunatakaje moyo wako upedza tapi. Or do that. Kizazi talking about wewe kufanya music Ruge aliwahi kukueleza live kabisa kwamba anakutambua wewe au anakukubali wewe kama mbunifu kama mtu ambaye pia umekuwa kumsaidia kwenye mambo ya ubunifu and stuff like that Dio. kama vile mm. siwezi kumsemea mnaem doh but ina sound au ilikuwa ina sound kama vile kwenye muziki huku sio kama kitu yes, ambacho eh. alikuwa anakuona nacho sana mm. ni kama vile unapingana naye uh, unajua kwa sababu gani sababu sauti yangu inasikika Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku kwa hiyo mm. watu wanasikilea sauti everyday labda kama wanaizoea hivi ukitoa ngoma usindio alikuwa anaongea kwenye radio vile wewe kuna mtu ana na bibi utafiti don tufanya toni nyingine sio tunatuna kwenye rejea. Tuko lakini kwenye ni... kitu kile kile. Kwa, kwa, na, mini, kwa mba. Mm toni ambao naitumia kwenye kwenye kuongea kwenye music na sound vile vile watu amenizoea watu watanizoea haraka sasa i can't jump away from that sababu ndo mimi ndo sauti yangu najua. Eh. Oh, yeah. na mheshimu pia yeye na mawazo ambao aliatoa. Oh, yeah. ameniona kwa upande wa ubunifu vitu vitu vingine labda mavazi labda ideas nini Huko ndo ambapo ameniona sababu mimi ni mtu creative oh, yeah. na music ni ndani yake kuna vitu na vicreate tofauti na ambao tumezoea kufisiliza kila siku kizazi sana hicho ni kitu ambacho Ruge Mutahaba Maremo alikwambia mm. ambacho unatakiwa ubadilishe toni yako oktoba moja uliposta again kwenye instagram na no, ukasema wafanyakazi zangu niambie vitu vitano ambavyo uvikubali kwangu mm. kuwa honest najibu jibu zenu tirilika i need to refresh Hicho ndicho ambacho Rugi alikwambia. Vitu gani vitano Na e, vingine hapa. Na majibu mm, mimi e, e, e, e, kwa. Unaweza ah. <laughs> niulizie ni, ni vitano mbavu navio. Uh, hey, wasema hiyo ni kue, baba, yo, kua, mm. i can't change this is me this is my life mm -hmm. yani kuwa baba ni, ni, ni, ni, ni sawa tu hiyo mm -hmm. nayo eh, he, <laughs> na nyingine vitano <laughs> kama Post ya october officer ah, eh, ya kuna we. vile vitu ambavyo vinakutouch kuna moja hapa hey, nayo huyu mtu alikwambia hmm. hapendi yako ya nywele unavosuka eh, lakini bado umemaintain hiyo eh, ni kweli sababu <laughs> hmm. Yaani kwanza mie style za nywele nishazifanya tofauti tofauti toka mdogo mapanki mengi ma afro dreadlocks nini nini sababu ndote time yangu ya kufanya kila ambacho tunaweza kukifanya hapa duniani unajua oh, nataka yeah. kunyoa labda ningekuwa mtumishi wa serikali polisi labda hivi na mm -hmm. na jeshi nini ningefata zile lakini niko kwenye entertainment industry naweza kuwa ambapo naweza kutaka yani oh, ya yeah. yeah. Moses Matovolo liona alisema uoe sasa from the the playlist